L'home i el bestiar. Hi havia una vegada un home que treballava al camp. Se n'anava de matí i fins a la tarda tenia cura del bestiar del seu amo. Després baixava a casa a dormir. Matinava a veure els animals i de passada munyia les vaques. Un dia es va adonar que li havien robat el joc que tenia casa seva. Caminava desesperat buscant el seu joc. Però no el va trobar. Va anar al pujitre a veure si havia perdut el lloc i es va adonar que també havien robat cinc caps de bèstia més. Espantat, se'n va anar a l'altra finca per prevenir un altre robatori. Però era massa tard. Ja havien robat tres caps més de bèstia. Com que el bèstia és valuós, van sortir a buscar-lo i van arribar a una altra finca on no havia passat res. I amb assabentar-se del que havia succeït a la finca propera, els va fer molta por que també els robessin, ja que el seu cap també era molt dolent. Es feia por que els robessin novament, ja que si això passava, novament el seu amor els enviaria a la presó. Per això l'home anava cuidant dels animals de la finca. Fins i tot hi havia dies que se n'anava sense menjar. Encara que sortien el seu fill a muntar un dia van robar tres caps més de bestiar i el cap els va enviar a la presó. Al cap d'un temps, ells van sortir de la presó molt tristos. El cap va demanar perdó a l'home i al seu fill, dient-los que no els deixaria sense feina i que tornessin a treballar amb ell amb la condició que tinguésim cura del bestiar, perquè si no ens faria agafar presos un altre cop. L'home li va dir que no es preocupés, jo sempre tindré bona cura dels seus animals. Es passaven les nits vigilant, fins i tot sense dormir i malgrat aquesta dedicació. En passar el temps i per mala sort, van tornar a robar-los dos caps de vessant. El seu cap, enfadat, el va tornar a empresonar. Però aquesta vegada la família del cap es va assabentar el fet i coneixedors de la fidelitat de crevelladors el van fer adonar a la seva mala actuació i li van dir que, ha, que havia de, de parar-lo, deixar-los lliures. El cap va acceptar i es va penedir. I com a prova del seu penediment, els va donar a l'home i al seu fill un lloc propi perquè visquessin amb la seva família, que era el que sempre havien somiat, fill. Sí.